– Szívesen elmondok mindent. Vádi halfában voltunk. A második vízeséstől jöttünk vissza. Linett meglátotta társalgó asztalán egy sürgönyt. Azt hitte, neki szólt, mert erről kezdődött rajta a név. Elfelejtette, hogy ő már nem Ridzsvé többé. – A két név, Ridzsvé és Riketti, nagyon hasonló lehet, ha csúnya kézírással vetik oda. – Linet tehát felbontotta a táviratot. Nem értette a szöveget, és még ott állt csodálkozva, amikor Rigetti jött oda, kitépte a kezéből, és elrohant. A feleségem utána ment, és bocsánatot kért, de ő gorombán ráförmett. Rész feltekintett. És tudja azt is, Mr. Doyle, mi volt a táviratban? Igen. lénet hangosan felolvasott egy részt, hogy nem folytathatta. Odakintről éles, rikácsoló hang közeledett.